în și pe pământ, tată, și sfânt. Nici depărtarea și nici ocupațiile noastre cotidiene nu ne-au împiedicat iubiți ascultători să ne pregătim pentru întâlnirea de astăzi cu ocazia programului numărul 81 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Bucuros de noul prilej de întâlnire, vă aducem la cunoștință, iubiți ascultători, că textul lecțiunii noastre de astăzi se va deschide cu o meditație asupra capitolului 10 din Evanghelia după Matei, versetul 6. N-am uitat însă nici de promisiunea de a parcurge un nou episod din mișcătoarea lucrare a lui Cristina Roy, Argatul. Cu prilejul lecțiunii precedente, îl lăsasem pe bătrânul David, evreul acela, să mediteze, să cugete foarte adânc și misterios chiar asupra argatului acestuia Un creștin a cărui comportare însă i-a dat lui foarte mult de gândit Viața pe care o trăia argatul acesta metod se alinia foarte bine cu viața lui Isus Pe care îl cunoștea și el din Biblie Dar pe care niciodată n-ar fi vrut să-l primească pentru el fiind o urăcire. Astfel citim astăzi că evreul Pândise modul cum o să se poarte metod ca argat și dacă nu o să devină curând nedestoinic în îndatoririle lui. Dar nici vorbă de ani de zile de când era aici văzuse că ginerii lui Ondrasic nu avuseseră atâta grijă de treburile lui ca și acest argat. Orice găsea de reparat în casă sau în gospodărie își îndemna stăpânul la aceasta. Nici Eliezer nu putuse sluji mai cu credință pe Avram ca acest argat pe țăranul cel prost Într-adevăr, evreul îl socotea pe Ondrasic drept prost Adesea vedea cum lucrurile îi merg înapoi în loc să meargă înainte Dar nu vroia să-l avertizeze Ce-i păsa lui de păgân? Îl disprețuia tot așa ca și țăranul pe evreu Evreul observă că Metod era mai deștept ca stăpânul lui dar nu l-auzise niciodată pe argat, vorbind despre stăpânului, altfel decât cu respect și dragoste. Totul în băiatul acesta era curat. Era încă tânăr. Cei doi soți Ondrasic aveau o fată. Petras avea două. Fântâna se afla chiar în dreptul ferestrei evreului. El pândea mereu să vadă dacă nu era și Ar Metod, argatul, ca și cel tineri, dacă nu avea ceea ce oamenii numeau îndrăzneală, semeție și obrăznecie a tinereții. Adesea văzuse cum el, Metod, scosese apă din fântână și returnase celor trei fete și vorbind în același timp prietenos cu ele, ele îi zâmbeau lui și el lor, dar frățește. Evreul îl asemăna fără să vrea cu Iosif din Egipt. Deși fetele lui Petras erau altminte destul de îzvăpăiate, cu el se purtau totuși foarte decent, ba chiar frumos, de când venea mai des la Samco. Când venise la el metod săptămâna trecută, evreul se bucurase ca și cum s-ar fi simțit vinovat și ca și cum ar fi vrut să-i răsplătească cumva dragostea. Acum însă tinerul veni să-l roage ceva. Poate că David n-ar fi făcut-o de dragul nimănui din lume. Dar când Metod îl rugă, se învoie bucuros. Totuși spuse Dragul meu, de ce ai atâta grijă pentru vecin? Ce te privește pe tine? El are părinți și rude? N-au decât să se îngrijească ei de el. Și bătrânul se aștepta acum la un cuvânt răutăcios pe care l-ar spune poate Metod împotriva lui Petras. Știți, începu argatul, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă eu aș fi fost o log de pildă, mi-ar fi plăcut și mie să aibă cineva grijă de mine. Părinții îl iubesc pe Samco, dar dacă până astăzi n-au făcut nimic pentru el, trebuie să o fac eu. Dumnezeu mi-a dat acest gând și cred că acest sfat îi va ajuta. Iubiți ascultători, Iată ce mărturii grozave depune evreul acesta în favoarea unui creștin pe care n-ar fi putut să-l sufere din pricina lui Hristos, dar a cărui viață l-au silit pur și simplu să-l iubească împotriva oricărei intenții de-a lui. Nici nu putea altfel decât să-l iubească pe acest tânăr din pricina vieții lui Exemplare, l-au uitmit foarte mult până și raționamentul lui metod cu privire la motivația care l-a determinat să se îngrijească de samco. Metod a spus, dacă eu aș fi fost olog în locul lui, mi-ar fi plăcut tare mult să se ocupe cineva de mine, așa cum mă ocup eu de el. Eu, dragul meu, și tu. Când a fost ultima oară când am luat aminte la nevoile celui din jurul nostru și să sărim în ajutor așa cum a făcut argatul acesta? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te, rugăm ascultarea mesajului în continuare, împlântând în inimile noastre ale tuturor acelora care ne numim creștini, această întrebare care să nu ne dea pace. Trăim noi cum a trăit Domnul Isus? Pot cei din jurul nostru să-L vadă pe acela în viețile noastre pe care îl mărturisim cu gura? Fă lucrul acesta, te rugăm, din dragoste pentru numele Domnului Isus și binele nostru veșnic. Amin. Cum Și așa with thee Vedeți acum iubiți ascultători să ascultăm cuvântul Domnului dând citire versetului 6 al Evangheliei după Matei capitolul 10 care astfel glăsuiește Ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel”. Acestea sunt cuvintele Domnului Isus pe care le adresează poruncile pe care le dă celor 12 apostoli trimiși în lucrare în versetele precedente am aflat felul în care Domnul Iisus i-a chemat la el pe cei 12, i-a trimis în lucrare și le-a dat porunca în versetul 5 să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreocietate samaritenilor. După care, în versetul cu care ne-am început noi lecțiunea de astăzi, le spune ci mai degrabă să mergeți la oile pierdute ale casei lui Israel”. Învățătura care o tragem de aici este aceasta. A te ocupa de ai mai întâi e ceva natural, peste care nu trece nici Dumnezeu. Lumina pe care o aprinzi îi luminează mai întâi pe cei de lângă tine. Cum poți să fii un misionar bun în China când în casa ta n-ai făcut misiune, când celor din jurul tău nu le-ai mărturisit pe Domnul? Făți întâi datoria dragostei în familia ta și apoi du-te la alte familii. Dacă familia ta nu vrea să primească, e vina ei și Domnul nu-ți va cere sângele din mâna ta, atunci ești liber să mergi mai departe. Domnul Isus și-a făcut datoria din dragoste față de poporul lui Israel, din care făcea parte după trup, dar nu cu gândul de a rămâne numai la Israel, ci mai întâi. La oile pierdute ale casei lui Israel și după aceea la celelalte oi pierdute din toate neamurile, cum vom vedea în Ioan capitolul 10, versetul 6. Apostolul Pavel ne îndeamnă la Galaten 6 cu 10 să facem bine la toți și, mai ales fraților în credință. A acoperi mai întâi nevoilor, nevoile celor mai apropiați este o datorie sfântă pe care, dacă nu o împlinim, vom fi trași la răspundere. Dumnezeu nu calcă legile naturale, ci ne îndeamnă și pe noi să procedăm astfel. Dacă un frate sau o soră s-a rătăcit de la credință sau a căzut într-un păcat, trebuie lăsată orice altă lucrare de misiune printre nefrați și să ne ocupăm de ridicarea fratelui pierdut. Mai întâi la oile pierdute ale casei lui Israel, spune Domnul Isus aici, adică mai întâi de cei căzuți din poporul ales al lui Dumnezeu, mai întâi de luptătorii lui Dumnezeu căzuți prizonieri deavolului să ne ocupăm și apoi de ceilalți. Israel înseamnă luptător cu Dumnezeu. Să mergeți mai degrabă, adică nicio amânare, așa ca la foc. Când o casă ia foc, orice amânare poate fi fatală. Focul odată aprins nu mai face pauză ci arde continuu până la nimicire Și cu cât trece timpul se face tot mai mare și cuprinde tot mai multe lucruri din prejur Fratele cuprins de focul păcatului nu se poate ajuta singur Așa cum casa cuprinsă de foc nu se poate stinge singură Ci trebuie ca cei din jur să ajute la stingerea focului Oile pierdute Mai întâi oile și după aceea lupii care urmează să fie prefăcuți în oi Aceasta e mare lucrare de mântuire făcută de marele păstor al oilor La sfârșitul veacului va fi o turmă și un păstor Adică toți lupii vor fi prefăcuți în oi În învățăturile pe care le dă ucenicilor săi Domnul Iisus continuă în versetul 7 de la Matei 10 cu aceste cuvinte Și pe drum propovăduiți și ziceți Împărăția cerurilor este aproape. Iubiții mei, pentru adevăratul ucenic al lui Hristos, toate împrejurările, toate locurile, chiar și mersul pe drum, se transformă în amvon de unde propovăduiește pe Hristos și împărăția lui. După cum soarele nu face nicio pauză în misiunea pe care o are, ci luminează și încălzește fără întrerupere, după cum izvorul nu are o dihnă, ci curge mereu dându-și apa lui necesară tuturor, după cum inima omului bate fără încetare pentru că altfel n-ar fi cu putință viața, așa este viața și lucrarea urmașului lui Hristos pe pământ, fără întrerupere, oriunde ar fi el, nu poate să nu mărturisească despre împărăția lui Dumnezeu, adică originea lui duhovnicească, după cum un negru mărturisește că este din Africa, fără cuvinte, indiferent în ce parte a lumii ar locui. Drumurile de pe pământ sunt tot atâtea amvoane pentru cel credincios de unde poate mărturisi împărăția lui Dumnezeu. Și pe drum propovăduiți și ziceți, Împărăția cerurilor este aproape Haideți să ne gândim la aceasta Cum ar fi socotit un om care Călătorind cu trenul spre o localitate Banca ar spune tot timpul drumului celor din jurul său Unde călătorește Și chiar ar atrage atenția altor călători Care merg în același loc Că se apropie gara respectivă Cum ar fi apărea acest om Dacă el s-ar culca Sau și-ar desface pachetul cu mâncare Înainte cu un minut de a intra trenul în gară cea mai bună și mai puternică propovăduire, cum că împărăția cerurilor se apropie, este pregătirea ta însuți pentru părăsirea acestei vieți trecătoare. Dar ce argument potrivnic aduc cei propovăduitori ai împărăției lui Dumnezeu care spun cu gura, iată împărăția lui Dumnezeu se apropie, dar ei prin trăirea lor arată că nici măcar nu există o asemenea împărăție, pentru că prin tot ce fac dovedesc că aici, pe pământ și în viața aceasta, au ei totul. Ei nu-și fac bagajele, ci din potrivă și le desfac și le întind cât mai mult. Cei care aud vorbind una și cu faptele făcând alta, râd și-și bat joc de ei. urmaș urmașa lui Hristos trebuie să fie un mărturisitor al împărăției cerurilor, Împărăție care se apropie nu numai prin vorbele lui, ci și prin trăirea lui. Altfel, este mai mult o pricină de potignire pentru toți. Și pe drum propovăduiți, spune Mântuitorul. Nu faceți orice pe drum dacă sunteți creștini, ci propovăduiți pe Hristos și împărăția lui pe tot drumul vieții acesteia. Iată alte porunci pe care le dă Mântuitorul celor 12 în versetul 8 de la Matei 10. Citesc Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Dragii mei, aceste lucruri și altele asemănătoare au învățat ucenicii de la Marele lor Maestru Domnul Isus și ceea ce au învățat și au primit aceea trebuie să dea și să învețe la rândul lor pe alții. Fiecare om învață de la un maestru și ceea ce învață, aceea are, din aceea lucrează și din aceea trăiește. Lucrările omului arată pe maestrul de la care a învățat. Cine face haine arată că a stat în preajma unui maestru croitor. Cine face roate a stat, arată că a învățat meserie de la un rotar. Cine că bolnavi arată că a învățat de la un doctor această meserie. Nu trebuie prea multă trudă ca să știi pe fiecare om ce meserie are și mai ales de la cine a învățat. Lucrările și vorbele lui îl arată. Cine trăiește în preajma Domnului Iisus Hristos, cine a intrat în școala lui, va învăța tot ceea ce face el și va lucra și va trăi așa cum trăiește el. Un astfel de om se cunoaște îndată. Lucrările lui și trăirea lui felului de viață îl arată ca a fost în școala Marelui Învățător. În școala Marelui Medic se învață vindecarea sufletelor bolnave de diferite boli, ba mai mult se învață chiar învierea morților. În această școală Domnului Iisus Hristos nu se plătește nimic, totul se dă în dar. Atât puterea cât și învățătura împlinind doar o singură condiție. Condiția esențială, absolută este predarea totală în mâna marelui doctor și încheierea de bunăvoie a unui contract a unui legământ, că vei sluji totdeauna fără plată acestei cauze mărețe. Și el. Ca acela care cunoaște dinainte totul, binecuvântează cu harurile sale pe un astfel de suflet care s-a hotărât, fără plată a primit, fără plată să dea. Por un mare lui nostru medic Isus Hristos și mântuitor, este trimiterea noastră să vindecăm pe cei robiți de boală păcatului, să eliberăm pe cei prinși de Duhurile străine și să îmviem pe cei morți în fără de legi, la o viață nouă în Hristos, propovăduindu-le pocăința și nașterea din nou. Pentru această măreață lucrare. Ne-a primit el în școala lui, pentru această lucrare ne-a vindecat pe noi mai întâi, pentru această lucrare ne-a scos din groapa morții și din temnițele diavolului. Și cei ce am învățat de la el trebuie să dăm și altora, fără nicio plată, nici bani, nici slabă de șapte și nimic altceva. Dacă am învățat de la el vindecarea sufletelor, să o punem zilnic în practică. Dacă am învățat de la el dragostea, să o împrăștiem zilnic în jurul nostru. Cine rănește suflete, ăla a învățat într-o altă școală. În oricare alta, numai în școala Domnului sus, n-a învățat așa ceva. În versetul următor, la versetul nou, Mântuitorul le mai dă următoarea poruncă. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în briele voastre. Dragii mei, potrivit cuvântului din Efesen 614. Brâul cu care trebuie să se încingă credinciosul este adevărul Aurul, argintul și arama sunt icoana puterii pământești, adică bogăția Cine este mai bogat, acela este mai puternic, așa se spune în lume Napoleon spunea, pentru a câștiga biruința trebuie trei lucruri Bani, bani, bani Domnul Isus însă poruncește la ei să nu-și încingă mijlocul cu astfel de putere Aruncă aurul și argintul tău în țărână, pentru ca apoi Domnul să fie aurul tău, puterea ta, scrie la Iov capitolul 22. Adevărul trebuie să fie cingătoarea noastră. Niciodată adevărul nu cere ajutorul aurului sau argintului a puterii pământești pentru a convinge. Convingerea prin mită nu e adevăr. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, scrie la 1 Timotei 6,10. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa, E un mare bun nu să ai bani, ci să ai frică și evlavie față de Dumnezeu. Puterea adevărului și a dragostei față de Dumnezeu este cea mai tare și mai statornică dintre puterii. Să ne încingem cu ea și așa să pornim în lucrarea și lupta Domnului. La versetul următor, versetul 10, Domnul Isus le spune ucenicilor, nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. Lucrurile materiale de cele mai multe ori sunt piedici pentru lucrurile spirituale. Cu cât ai mai multă materie în jurul tău, cu atât devii mai greoi pentru lucrarea cea duhovnicească a lui Dumnezeu. Cu cât ești mai depărtat de cele pământești, cu atât ești mai aproape de cele cerești. Ucenicii care aduceau la cunoștința tuturor oamenilor împărăția cerurilor trebuiau neapărat ca niște îngeri care coboară din cer să umble ușor. Mesagerul cerului nu poate veni încărcat cu bagaje pământești dacă vrea să aibă izbândă în misiunea lui. cât de curate ar părea lucrurile materiale, pentru cel spiritual devin o povară și dacă are totuși lucruri materiale, deoarece și el poartă încă un trup material, este ca și cum n-ar avea. Le folosește numai atât cât este nevoie și de folos pentru lucrarea lui spirituală. Pentru cel credincios, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, cauza tuturor relelor prezente este alipirea de lucrurile prezente. Iar Sfântul Vasile cel Mare subliniază cu putere acest adevăr spunând următoarele Oamenii care s-au dădat mult grijilor vieții sunt asemenea păsărilor sătule Care în zadar mai poartă aripi căci se târăsc pe pământ la oaltă cu dobitoacele Dragii mei, bunurile materiale găsesc în noi care avem un trup material, un teren potrivit pentru ele De aceea, mare atenție! Materia atrage materia! Ce asemănare potrivită a făcut un mare învățător creștin din secolul III, Clement Alexandrinul, spunând «Bogăția este șarpele care atunci când l-ai prins de coadă se încolăcește în jurul mâinii». Cu cât suntem mai ușori de cele materiale, cu atât devenim mai potriviți pentru vestirea împărăției spirituale. Cu cât suntem mai dezlegați de dorința după lucruri materiale, folosindu-ne de cele care ne sunt strict necesare, cu atât mai legați vom deveni de cele spirituale. Cu cât renunțăm mai mult la traistă pentru lucruri pământești, cu atât vom primi o inimă mai largă, o traistă mai mare pentru adevărurile și comorile duhovnicești. Cu cât suntem mai liberi în umblarea după haine materiale, cu atât vom fi îmbrăcați mai mult în podoabele și hainele Duhului lui Dumnezeu Cu cât vom renunța mai mult la toiege, la sprijine pământești Cu atât mai mult vom primi un toiag, o putere, un sprijin din cer Lucrătorul viei lui Dumnezeu nu va fi lipsit niciodată de cele materiale Nici de hrană și nici îmbrăcăminte Atât cât este nevoie pentru ziua de azi, cum spune rugăciunea Tatăl nostru Cu condiția să nu umble după ele el își va face datoria în mod hotărât, lucrând pentru pâinea acea de toate zilele cu mâinile lui, așa cum spune la 1 Tesaloniceni 4.11, dar nu ca să agonisească averi, nu de dragul lor, ci mai degrabă să dea și celor lipsiți, așa cum scrie în același loc din scriptură. Iar el nu va fi lipsit cu atât mai mult de cele duhovnicești, Căci vrednic este lucrătorul de hrana sa dacă are pe inimă mereu lucrarea Domnului și nu grija celor pământești. Numai lucrătorul este vrednic, nu și cel care își zice păstor, dar pentru lucrarea duhovnicească este un leneș. În versetul următor, în versetul 11 de la Matei 10, Mântuitorul le mai spune ucenicilor pe care îi trimite în lucrare. În orice cetate sau sat veți intra să cercetați cine este acolo vrednic și să rămâneți la el până veți pleca. Iată o cugetare și pe marginea acestui verset. și Domnului trec prin cetăți, chiar au poruncă în privința aceasta, dar atenție, nu cu gândul să se facă cetățeni, nici să primească ceva din ele ce aparțin cetății, ci din potrivă, acolo să caute pe cine este vrednic. Trimișii Domnului, în slobozenia pe care le-a dat-o adevărul, pot merge oriunde, pot cerceta orice loc, orice cetate, dar numai cu gândul să caute ceea ce este vrednic. Trimișii Domnului, cam puterniciți ai altei împărății, împărăția cerurilor, nu se opresc la nimic din ceea ce are pământul, ci caută ceea ce este vrednic. Dar cine și ce este vrednic? Dintre toți cei ce locuiesc în cetăți, cine-i vrednic și față de cine să fie vrednic? Răspunsul este simplu și numai unul, față de Domnul, adică față de cel care -i trimite. Domnul trimite slujitorii săi, fie îngeri, fie oameni, ca să caute prin cetățile pământului pe cei care sunt vrednici de el, de Dumnezeu. Haideți să ne gândim la Avram. Care a fost vrednicia lui, vrednic de Domnul, care, lucru care a determinat pe Domnul să trimită pe îngerii săi la el? Care a fost vrednicia lui? Credința. Care a fost vrednicia desfrânatăi Rahab atunci când Domnul a trimis la ea pe slujitorii săi? Tot credința. În toată cetatea cea mare a Erihonului, numai ea a fost găsită vrednică de mântuire pentru că ea a crezut. Care a fost vrednicia ciobănașului David când Domnul și-a trimis prorocul ca să-l ungă împărat? Credința. Iată vrednicia unui om față de Dumnezeu. Care a fost vrednicia tuturor celor de care însuși Domnul Isus s-a apropiat și a vindecat? Credința. Fără credință nimeni nu se face vrednic de Dumnezeu. Credința apropie sufletul de Dumnezeu. Și pe Dumnezeul apropie de suflet Vezi Evrei 11.6 Dar cine se apropie de Dumnezeu Trebuie să se ridice din locul unde a stat Să iasă din cetatea în care s-a născut Adică din orice religie străină de cuvântul lui Dumnezeu Să se rupă din toate legăturile familiale Când acestea încearcă să l împiedice În alergarea lui către Dumnezeu Și astfel să fie gata să primească Toată voia lui Dumnezeu fără condiții în cetățile prin care trec trimișii lui Dumnezeu sunt multe suflete vrednice. Acele suflete sunt gata să se lepede de toate, sunt gata să-și ia crucea și să-l urmeze pe Domnul oriunde merge el. Cine nu se leapă de toate și nu-și ia crucea nu este vrednic de mine, spune Domnul în Matei 10 la versetul 38. Cel vrednic de Domnul este izbăvit de duhul cetății, adică de duhul de partide religioase, este izbăvit de orice altă robie. Adevărul îl eliberează din toate, din tot ceea ce este învățătură omenească, tradiție din moși strămoși, ritualul și orice altceva care este străin de cuvântul lui Dumnezeu, cel ce este vrednic de Dumnezeu este eliberat din toate acestea. Și vai câte cetăți spirituale sunt! Domnul caută în ele nu mai pe cei vrednici ca să aibă părtășie cu ei și mai mult chiar, așa cum scrie la Ioan 14,23, să locuiască cu ei împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Iubiți ascultători, ce altceva mai măreți și-ar putea dori un om decât să aibă în inima și în viața lui pe Dumnezeu care face tot ce vrea în ceruri pe pământ în măr și în toate adâncurile, pe Fiul Său Iisus Hristos căruia I s-a dat toată puterea în cer și pe pământ și pe Duhul Sfânt care împlinește în noi toată această măreție a Lui și ne face să trăim cum a trăit El. Ce chemare grozav de măreață, necuprins de mare pentru mintea noastră, ne este adresată nouă niște făpturi căzute în păcat. Ce măreți trebuie să fie Dumnezeul acesta și puternic, dacă a reușit să facă din noi ființe divine după ce mai întâi noi am fost scăzuți, în păcat și îndepărtați pentru toată veșnicia de la fața Lui. Slavă Domnului pentru mântuirea minunată care ne-a pregătit-o în Domnul Hristos și este bine, dragii mei, că acum atâta vreme cât se poate încă să primim nașterea din nou prin pocăință ca să devenim copii ai lui Dumnezeu. După aceea, prin puterea Duhului Sfânt, așa cum ne luminează prin cuvântul Său cel Sfânt, să trăim în fiecare zi, lepădându-ne tot mai mult de voința noastră și împlinind voia Lui pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Cu acestea fiind spuse, vă aducem la cunoștință încheierea programului 081 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână cu noi. Amin.